На воді та під водою З давніх давен люди мріяли не тільки літати, як птахи, а й плавати, як риби. Тому не дивно, що першим видом транспорту, винайденим людством, був водний. Перш ніж з'явилися літаки, корабель був єдиним засобом для подорожей між материками. І досі це найдешевший вид транспорту на землі. Весло та вітрило У силу давнину люди з'ясували, що дерево не тоне у воді. Це відкриття було настільки ж вагомим, як вміння видобувати вогонь і винахід колеса. На плаваючому стовбурі дерева можна було врятуватися від повені або перевести вантаж. Першим плавучим транспортом, імовірно, був плід. Декілька зв'язаних між собою колод. Управляли плотом за допомогою довгої жердини, якою відштовхувалися від дна. Іншим поширеним плавальним засобом став човен, обладнаний веслом і вітрилом. Прообразом стародавнього вітрила, ймовірно, була натягнута звірина шкура. Людині, яка стояла в човні, доводилося обома руками тримати і орієнтувати її відносно вітру. Коли люди придумали укріплювати вітрило за допомогою щогли і рей? Невідомо. Але вже на зображеннях давньоєгипетських кораблів – Можна бачити дерев'яні щогли і раї, а також штаги, троси, які утримують від падіння назад щоглу, фали, снасті для піднімання і спускання вітрил та інший такелаж. Єгипетські кораблі, барки, зібрані з пучків папірусу, навряд чи вирізнялися гарними морехідними якостями. Прямокутним вітрилом можна було користуватися тільки при попутному вітрі, Швидкість корабля в основному залежала від веслярів. Стародавні єгиптяни удосконалили весло, закріпивши його за допомогою мотузяних петель. Прообраз сучасних кочетів. Це дало змогу значно збільшити силу грибка і швидкість корабля. Відомо, що відбірні веслярі на кораблях фараонів робили 26 грибків за хвилину, що давало змогу розвивати швидкість до 12 км на годину. Кращими мореплавцями були стародавні фінікійці. Їхні кораблі були укріплені спеціальними подовжніми і поперечними балками – кілем і шпангоутами. Така конструкція використовується в кораблебудуванні й досі. У добу раннього середньовіччя за допомогою трикутних косих вітрил навчилися використовувати для руху не тільки попутний, але й бічний вітер. Вітрильники могли ходити навіть проти вітру, зигзагоподібно або лавіруючи. Але у штиль морякам знову доводилося братися за весла.